В деня на смъртта на римския император Нерон, точно преди цели 955 години, през 68 година след Христа, е добре да се запитаме какво щехме да знаем за него, ако нямаше писмени свидетелства и архиви. А днес е Международният ден на архивите. Той се отбелязва от 2008 година с решение на Международния съвет на архивите в Квебек, Канада, с цел да се обърне внимание на световната общественост върху значението на архивното наследство като ценно свидетелство за икономическите, политическите и социалните дела на човечеството, годишни на отсъздаването през 1948 година на Международния съвет на архивите по тегидата на ЮНЕСКО в Париж. С това казвам добър ден на доцент Михаил Груев. Добър ден. Български историк, преподавател по съврема на българска история и етнология на етническите групи в Софийския университет, доцент от 27 февруари 2015 е председател на Държавна агенция архиви и за това първо да ви попитам, доцент Груев, отбелязвате ли този международен ден, празник ли е за българските архиви? Разбира се, на този ден всъщност всички архиви по света участват в така наречената архивна седмица, т.е. цялата седмица минава под знака на различни събития, които да отбележат това, което и вие отбелязахте е, създаването на Международния съвет на архивите през 1948 година с изложби, премиери на книги, документални изборници и така нататък. Тоест събития, които да покажат огромното богатство, което архивите по света съхраняват. В българските архиви по същия начин а, практикуваме. Всъщност това е едно отваряне на нещо, което е част от как да кажа а, институционалната документалната история на една държава. Архивите така, са да. нещо такова. Да. а В случая ние виждаме едно о, отваряне към широката аудитория, към широката публика, защото всъщност става дума и за документи, които много често всъщност стоят под някакъв гриф за секретност, със съответните години за разсекретяване. Обаче изведнъж архивите насякъде по света, от 48 година миналия век сам, се превръщат и в публични институции. Да, да, това е всъщност, затова и този ден е важен в контекста на архивната професия, затова защото всъщност... Архивите от векове, както знаете от а, техния генезис, те възникват като институции около властта, които пазят тайни, така документацията, да се да. Документацията, Документацията и обслужват, и обслужват да. управляващите, които и да са те. А, сега разбира се понятието за архив от тогава много се е променило. И е, всъщност това, което днес е, ние правим, а и голяма част от архивите по света правят, е да покажат, че архивите са една публична институция, в която всеки гражданин е, има свободен достъп и е, институция, която съдържа изключително важни е, документи, свързани с, не само с историята, но и с близкото минало на, на българите и на българската държава. Сега, доколко нашето конкретно общество, българското общество, политиците тук приключиха с използването на историята за пропагандни цели, нещо, което много дълъг период от време, по времето на бившия режим, се случваше. На практика историята беше инструментализирана, превърната Факт, в оръжие да. на политическия режим. Факт, сега, историята, разбира се, винаги се. Ние не можем да игнорираме това нещо въобще. Аз мисля, че е, и напред във времето това нещо ще продължи. Въпросът е все пак това да бъде в някакви поприемливи рамки. Трябва да, да кажем, че действително понамаля, така да се каже, използва, използването на историята за, за така тясно политически употреби. А, макар, че периодично всичко това се ревитализира по някакъв начин. Да, защото ние виждаме, че има политически проекти и партии, които а, използват а, а, исторически клишета като част от политическата битка. Стъф да, върху да. Тях, имам предвид популистки формации, които наричат себе си патриотични. А, и това е не само в България, аз мисля, че и на други места по, по света го има. Това е част от, така да се каже, от политическия пейзаж. Въпросът е как, кой какво взема от историята, така да се каже, за да презентира себе си. Сега на мен ми е интересно да ви върна към този аспект наистина изследователската дейност, която се прави през архивите, науката, историческата наука, която е в дълг към обществото, за да наистина да отвори ам, вратите към, към миналото по един наистина пълноценен начин. Смятате ли доцент Груев, че сега 30 години и кусур? Uh, по-късно, след падането на Берлинската стена и началото на преосмисленето да. на предишната злоупотреба с историята, българското общество продължава да плаща цената на възродителния процес. Аз имам предвид това, че ДПС и до сега успява да се държи като незаобиколим фактор, виждаме го и в uh, опита им сега в Народното събрание, дали това е цената на неизговорените престъпления от рамето на възродителния процес или е резултат на економически, финансови динамики, които се случват в момента, тук и сега? Съп, а, така, трудно ми е да... Как да кажа? Те са много различни, много различни са факторите. Без съмнение има нещо и от наследството на възродителния процес. Това е лепило на миналото, което, около което възникна движението. Но нещата доста сериозно се промениха през последните десетилетия. Първо трябва да кажа, че специално по отношение на осветляването на така, цялата фактология и мащабността на на процесите в... през така наречения възродителен процес, се направи доста през последните години, пък и десетилетия. От друга страна, нали, феноменът ДПС, той в последните години той все по-малко се, се храни с, с историята. По-скоро, действително, с, с, съвремен, би трябвало да бъде обяснен със съвременните процеси в а, българското общество, а и обстоятелството, че а, така българските, турци и мисиомани остават в периферията на интереса на останалите политически партии. Това също а, е значим фактор. Тоест... По някакъв начин остават подарени на тази партия, която а, и до сега успява да капитализира етническия момент, така ли? Аз не съзирам а, някакъв план, така да се каже, е, някакъв, е, някакъв мащабен заговор такъв, че другите партии ще остават, е, така да се каже, тая концесия на ДПС. А просто не, не, се, не нямат и инструменти, с които да, да работят в тази посока. Сега, искам да ви питам а, и нещо друго. Тъй като Агенцията Архиви се занимава с много сериозно, пак ще кажа, осмисляне и представяне, публично представяне, чрез изложби, чрез а, а, архивни единици а, на това осмислене на близкото минало, на миналото от комунистическия режим. А, да ви попитам обаче за една друга институция, която е а, ангажирана с а, подобна задача, комисията по досиетата. Съществуването и беше дълго време трън в очите на номенклатурата, тази номенклатура, която беше обвързана с бившия режим а, и с, с бившата държавна, държавна сигурност. Ние знаем, че и новите капиталисти също имаха а, такъв тип номенклатурно ДС е Произход. А, трябва ли а, да има такава институция, като комисията по досиетата според вас? Вече от гледна точка на ето е, една агенция по архиви. Каквато вие представлявате, при вас влезе и партийния архив, който не беше това, Да, да, това още 93-та да. година. И нали? то е доста сериозен масив от около 10 линейни километра съставлява партийния архив. Вижте, ще ви отговоря като архивист за мен подялбата на документалния масив е, така да се каже, живяла времето си вече. И според мен мястото на тази документация е в системата на държавните архиви. До голяма степен, източно европейските страни, създавайки тези комисии по досиетата, всички те възпреха общо за германския модел с създаването на техната комисия за проучване на документите на Штази, която беше отделена от така наречения Бондесархив. Сега върви обратния процес. Германците върнаха а, документите на Штази в Бундесархива архива и предполагам, че останалите източно европейски страни една по една а, ще предприемат същото действие. и Това е най-логичната стъпка, така да се каже. Ще видим. А, аз бих, бих предположил, че ще има такива, които ще си запазят институциите, така наречените институти за паметта, а, които осмислят е конкретен вече. период. Това е нещо друго. А, нищо не пречи така наречения институт за национална памет. Някъде mm -hmm. се преобразуваха mm -hmm. в, в, в такива, в, в да. такива а, структури. Да продължат да. да работят. Аз читам, че още известно време, може би поне 5, ако не и 10 години, а, има нужда тази дейност под някаква mm -hmm. форма да, да продължи. Но нищо не пречи а, чисто административно Нали всичко това да става под шапката на българските архиви. За това защото в архивистиката има един принцип за единност и недробимост на архивните фондове и този принцип предполага именно а, документната съвкупност, така да се каже, да бъде, а, да бъде. Да се улесни достъпа, така да се каже, на гражданите. И... Имате предвид от гледна точка на съхраняване, или отглед, и отглед на, на точка уеднаквяване на... На, на методологията по използване на... И от гледна точка на използването, не само на, на съхранението. А, всъщност архивите са публична институция. И е, всички от тези, е, така да се каже, е, пречки, които бяха създадени ограничения, по-точно в ползването на тези документи с закона за отваряне до сият, мисля, че вече постепенно изживяват времето. Сега, да ви върна на изложбите, които правите днес. Откривате такава? Да, днес откриваме всъщност една голяма изложба, посветена на богатствата, които се съхраняват в Централния държавен архив. Всъщност, ние отбелязваме 30 годишнината от неговото практическо превръщане в национален архив, тъй като до 1993-та година всъщност са съществували три архива, така наречения Централен държавен исторически архив, архива на републиката и Държавния технически архив. Към тях се присъедини и партийния масив през 1993-та година, всички те беха обединени в една обща структура, Централен държавен архив, а, така че нищо не пречи, понеже а, говорихме и за а, документите на Бившата държавна сигурност, а, всъщност този масив а, да си отиде анблок, така да се каже, към да, а, централния държавен е тази архив. ваша логика. А... А, така че ние всъщност днес в 11 часа да, ще, откри... ще покажем най-ценните документи, още от 14 век а, на сам, които се съхраняват в централния държавен архив. Това число и някои реликви на българската държавност. Имам предвид оригинала на Търновската конституция, на така наречената Сребърна конституция, манифеста за провъзгласяването на независимостта и така нататъка, Брест-Литовския мирен договор. Тоест, документи, които ние изключително рядко излагаме, те трябва да бъдат щадени от гледна точка на тяхното осветяване. Тоест, по същество, това е една важна и уникална изложба, която се открива днес? Уникална изложба. Ние ще покажем тези документи до края на, на месец юни, след което те трябва да бъдат прибрани в хранилищата. И кания всички, които искат да видят, така да се каже, девизо, всички тези така действително забележителни документи и артефакти да заповядат. Много ви благодаря. Успех на и изложбата благодаря. и на архивното дело в България. Доцент Михаил Груев, председател на Държавна агенция архиви. Днес е Международният дан на архивите. А пък ние знаем, че ако познаваме историята, поне ще знаем какво от нея повтаряме, какво има риск да повтаряме и ако хич не ни се иска да се връщаме към един или друг особено противен период, поне да се опитваме да не попадаме в този капан. Благодаря и аз